נחום פרק א', מסע ננבה, ספר חזון נחום האל קושי. אל כנו ונוקם אדוני, נוקם אדוני ובעל חמא, נוקם אדוני לצריו ונותר הוא לאויביו. אדוני ערך אפיים וגדול כוח, ונקה לא ינקה. אדוני בסופה ובסערה דרכו, וענן אבק רגליו, גוער בים ויבשהו, וכל הנהרות החריב, ומלל בשן וכרמל, ופרח לבנון אומלל. הרים רעשו ממנו, והגבעות התמוגגו, ותישא הארץ מפניו,